A ishja radi Allahu anha, tragon se gratë e pejgamberit Alehi Selam shkonin tek me nasi, një vendi hapur natën për të kryrë nevojen. Umeri shpesh i thosht e pejgamberit Alehi Selam. Duhet imbulosh gratët tua, për i dërguar i Allahut Alehi Selam nuk e bëri një gjëtë t'ilë. Kështu, një natë, se ota bind zemma, e cila që grua e gjatë dhe bashkëshorte e pejgamberit Alehi Selam, doli për jashta pas dark e vonë. Umeri i tha asaj, Vërtet që të njoha o seuda. Ja thak të nga dëshira madhe që e kishte që në baset të shpalëshin a jetet e hijabit, vargjet e kurani që përcaktojnë bulesën për gratë muslimane. Më pas, Allah i madhëruar zbriti vargjet e mbulesës. Transmeton, Imam Buhariu. Këto hadithe mundusohen nga gjami ambret.com